primavera en dins. Giro la roda i al darrere queden el rigor hivernal i les topades entre la quaresma, aquella missaire bellota i noucentista, i el carnestoltes, buf i fotetes. El dia és més llarg, però el fred encara és fi. Les neus han fos, arriben els ocells i els tendres branquillons salven el brancatge de sec dels arbres nus. Tot és un sobtat d'estrat de vida que el sigle anyal de cada primavera repeteix. Els amallers i els cirerers han florit i tot reviscola i reverdeix. La festa de les palmes és avançada d'aquest recomançament i els infants, tots, hi pengen fruites confitades escarxades amb sucre candi a guisa de les de veritat que vindran més endavant amb el bon temps que s'alvira. Les caramelles canten floretes a les, a les fadrines galanes i els padrins, en general, gent gran i de possibles, es graten la butxaca amb bonomia i compren una mona llors Com a símbol de la vida que inclosiona, corulla la peana de pa de pessic un ou de gallina o darrerament de xocolata. En moltes cultures, l'ou representa la forma de l'univers i és també el principi fecundant del món no endevades l'ou balla dalt del brollador al pati de la catedral de Barcelona, en una nostrada cosmogonia, potser. Talment una resta fòssil d'aquell culte solar, que en el fons perdura eternalment a dintre nostra, amb molts llogarets començaran les festes de l'arbre i veurem els carrers encadifats amb tot el multicolor dels pètals de les flors. La periobera és l'estació de les verges brunes, escampades arreu pels ruïdes celtes, o de les dames blanques, fades de llarga i blanquina túnica, cobertes amb un mantell blau i un arbre evanescent damunt del rostre. Elles detenten els valors més purs i arquetípics, com la dama d'Aubinyà, senyora de la llibertat d'Andorra. La supina acció dels clergens cristians ha alterat interessadament aquest primer senzill panteïsme d'interacció poètica amb la natura superposant-hi una espúria interpretació mariològica arribada dels alforats, juntament amb una enganyosa escatologia antrofomórfica d'esquenes al nostre entorn original, tot aprofitant costums ancestrals protohistòriques històriques amb profit propi. Podria parlar-vos de mil coses i més, podria manta vegada i no acabaria, tant és l'exsoberància i tanta la primavera. No faré altra cosa que contar-vos un vell conte. En fa molts i molts anys, el poble de la ciutat de Xirene es trobava en greu situació perquè un terrible drac feia estralls del man la comarca. El seu alegrinós amenaçava la gent que s'havia refugiat dintre muralles. Per dalt de mantenir-la feta ben allunyada, hom li oferia cada dia un parell de xais. Pronto el drac se'ls menja tots, i davant l'amenaça de la malaltia, van decidir a contracor, la pobra gent, sacrificar-li a un infantor, i així ho feren fins que li tocar a la filla del rei. Aleshores, el rei va vestir la seva filla com si l'anés a caçar. Va abraçar-la i besar, i li va indicar el lloc on s'estava el corel monstre. Voi caminant a la noia, di quei en les llàgrimes caravall Era seu, pel bé de tots, aquell plural i ritual sacrifici. I en aquesta s'estava quan es topà amb un tribú de l'exèrcit romà, un tal Jordi de Capadòcia, que velleva l'inni noble. La princesa feia l'esment de la desord del seu poble, i ell, gentil, prometé ajudar-la. Llavors, del proper aiguamoll moll, s'esugia arrossegant-se i pudint el tamib ladrac, i Furient es va llançar sobre ells. En Jordi feu girar el cavall esquivant l'escomesa i s'abraonar una i altra vegada contra la bèstia fins a aconseguir traspassar-la amb la seva llança. Un cop oxit, ni tallà el cap. De la sang que enrejava a Borbollons va néixer una rossa encarnada i tothom ho celebrà amb gran content. El rei, agraït, hauria hagut casar la filla amb tant el cavaller, però en Jordi va escollir seguir els camins de la llegenda, cadalgava muntanyes enllà i aviat les seves gestes foren història a Catalunya, a Graterra, Lituània, Portugal, Geòrgia, Rússia i Etiòpia. La jornada feu fortuna convertint-se en el dia de l'amor galant. Primer els nobles a la cort de Barcelona, després modernament al poble baix, fins a generalitzar-se dins de la societat catalana. L'enamorat regala una rosa a l'aimada. La festa coincideix amb la diada del llibre i els carrers són plens de taulells, plens de novel·la, assaig, poesia, perquè aquí la identitat són la llengua i la cultura. Jova Catalunya, darrer país romàntic d'Europa i tota la primavera en bandolera somiant. Per arrelar se a la terra Cal donar testimoni de la tradició dels nostres antics. Procura, doncs, que en el desert del suburb i no l'oblidi el teu fill. Ramon